Då är du välkommen till ett nytt program i serien Nyheter från Israel Jag heter Dan Johansson och jag önskar dig shalom Där du sitter vid radion för att lyssna Den här veckan när jag talar in det här Då är det spännande för den här Gilad Shalit Den israeliska soldaten som har suttit i en fånghåla någonstans i Gaza Sedan 2006 det är så att eh, Hamas politiske ledare Kaled Mershal, han eh, är nere i, i Cairo i Egypten och eh, tydligen är det för att eh, förhandla vidare om hur man ska kunna släppa den här unga gabben och eh, samtidigt vill man ju ha ut så många som möjligt av alla fängslade palestinier som sitter i israeliska fängelser. Problemet för eh, Khaled Marshall det är ju att det är så många olika falanger inom den palestinska rörelsen och varje liten grupp vill ju vara absolut säker på att just deras fångar kommer att vara bland de som släpps i utbyte mot eh, Gilad Shalit. Om den här fångutväxlingen eh, går i lås vi får väl höra om det hoppas jag i de närmaste tiderna att han är fri den här så kommer det alltså att släppas loss ett ungefär 400 är det man säger Hamasmedlemmar som alla har varit inblandade i terrordåd och de många utav dem sitter eh <kling> för mer än 10 års fängelse och de har multipla livstidsdomar över sig en livstidsdom alltså för varje jude som man har dödat och släpps nu de här så kan man ju känna lite oro för vad ställer de till med nu då när de blir utsläppta. I tinjondagen det är så en artikel om en synagoga i Egypten. Det här är en mycket mycket gammal synagoga den är över 800 år och nu har man börjat att renovera den här synagogan. Det är bilde på den. Den har ju som du förstår inget tak eller någonting. Väggarna finns bara delar utav dem, men man gör ett allvarligt försök att restaurera och bygga upp den här synagogan på nytt. Den ligger i det gamla judiska kvarteret i Kairo och den är hårt åt gången. Den uppkallades efter den medeltida filosofen, rabbinen och lekaren Moshe ben Maimon och han var ju en av de främsta judiska toralärde som vi vet genom tiderna. Han begravdes just i den här synagogan år 1204 men hans kvarlevor flyttade senare till Tiberias uppe vid Genesarets sjö. Rabbinen som gav sitt namn åt synagogan, alltså Moshe ben Maimon, han är känd under många olika namn, dels den internationella grekiska varianten som heter Moses Maimonides, den hebreiska som har en förkortning som heter Rambam, och det är väl det namnet han kanske har blivit mest känd under, och så den arabiska versionen Moshe i bin Maimon. De här många namnformerna understryker hans vitt spridda intellektuella inflytande under medeltiden. Han föddes i Spanien 1135 men levde och verkade i flera länder runt Medelhavet tills han alltså begravdes i Cairo i den synagoga som fick namn efter honom. Vi hoppas att den blir eh, återuppbyggd igen och kan glädje alla besökare som går dit. Sen känner du säkert väl till det som heter Forum för levande historia. Många gav ut för ett antal år sen en så så en bok eller ett helt sammanhang som heter om detta må ni berätta. Och nu är det alltså dags igen att ge ut den här eftersom det har tillkommit mycket ny, ny kunskap i ärendet om massmorden under nazityskland och även i vår tid alltså andra folk som också har eh, som man tycker man ska ta upp i det här. De svenska myndigheterna, de la ju stor vikt vid att kategorisera raser. Att svenskarna inte skulle ha eh, känt till något om förintelsen, säger man, det är bara en myt. Och Adolf Hitlers bok Mein Kampf, det var ingen bo okänd bok i Sverige. Ja, det här är något av den forskning till Sverige och folkmorden under andra världskriget som presenteras i den nya utgåvan som heter just Om detta må ni berätta. Den första kom ju 1998 och den spreds i 1,3 miljoner exemplar över hela vårt land. Och man säger att jag vill betona att det svenska kapitlet i boken bygger på forskning som inte fanns för 11 år sedan. Vi skulle lätt kunna nöja oss med att bara kritisera Sverige, men vi upptäckte att det fanns en hel del negativ respons runt förintelsen också och vi har försökt att ge en nyanserad bild utav det här och det ekonomiska stödet netti hur vid till ett trupptransporter gå genom Sverige här och på olika sätt vi sa att vi var neutrala men vi kanske ytterst inte var så helt neutrala som vi vill på skina. I Jerusalem har man hittat en 3700 år gammal mur. Då är man alltså inne på patriarkernas tid, de bibliska stamfädernas period. Muren skyddade Jerusalemborna när de hämtade vatten i Siloam-dammen. Arkeologerna säger att den upptäckta befästningen var som man säger gigantisk för sin tid– den är det största monumentala byggnadsverket man hittat från den första tempelperiod och där är nästan dubbelt så gammalt som de många praktfulla palats som kung Herodes byggde 1700 år senare. Det här fyndet det gjordes i Davids stad, alltså Silvan i östra Jerusalem strax utanför den muromgärdade, muromgärdade gamla staden. Och det här skriver Arne Lapidus i tidningen Dagen. Här är bild också. Det är enormt stora stenar som man har hittat flera meter och man talar om vilken teknik som måste ha haft för att kunna klara att bygga med så här stora stenar. Och man har grävt fram 24 meter utav den här muren och sen fortsätter den väl in under markytan så att säga, men man har frilagt den för att kunna se hur den var byggd och så. Sen har det ju varit ett väldigt eh <kör> äh, märkligt uttalande ifrån Kristdemokraternas ordförande i Umeå, han heter Rabbi Balut. Och han har gjort sig till ovän med väldigt många Han beskriver president Obama som ett mirakel, en slags messias som borde strunta i terrorister världen över Och istället försöka lösa palestina-frågan Och det skulle man göra genom att miljontals palestinier, man skulle ge dem rätt att flytta till Israel, säger Rabbi Balut och fullsekligens stöd av både Hamas och Hizbollah står det, då ska alla andra problem i världen lösas sig, menar han. Rabib Allout eh, borde besöka det judiska museet i Berlin samt också Auschwitz koncentrationsläger. Kristdemokraterna borde omedelbart entlediga honom från alla uppdrag, då kunde han gå en grundkurs i europeisk 1900-tals historia. Och det här skriver Mats Thunehag i tidningen Världen idag Och ondgör eh, sig över eh, den här kristdemokratens eh, dåliga kunskaper i historia I samma tidning går också Alf Svensson till attack mot eh, de här uttalandena Han säger att skulle man inte kunna tillstå händelser som har skett i historieböckerna Ja då har man verkligen tappat föranklingen i verkligheten är utgår ifrån säger alltså Sönson att han tänker till en smula och att det för honom att finna att det är mycket mer en generande för honom. Eva Riksdagsledamoten Annelie Enoksson också hon en kristdemokrat blir mycket upprörd när hon får tala höra tala som vad Hanna sagt håret reser sig på mig säger hon. Jag har just varit en vecka i Polen och fällt en överlevande som berättar om förföljelsen mot judarna som pågått sedan slutet av 1800-talet. Och så säger de att den här rabbi Balot han ska inte vara kristdemokrat. Det är verkligen inte tolererbart för oss. Och Alf Svensson återigen har räknat med åtgärder från Västerbottens riksdagskvinna. Jag utgrår från sedan att Gunilla Kärnberg, KD och Umeås gruppledare Anders Hällström rättar ut de här begreppen i Umeå. Och det har man tydligen gjort för i det senaste numret utav värden idag här så ber den här eh, mannen om ursäkt. Han säger att det var lite slarvigt kanske att jag uttryckte mig på på det här viset så han ber om ursäkt för sina skriverier och sina uttalanden. Utan i en dagen har jag en bild här nere ifrån eh, Gaza och Israel. Det är så att barnen på bägge sidor eh, om de här linjerna de har jag blivit inbegripna i en ordstrid islamiströrelsen Hamas den är upprörd över att Förenta Nationerna sägs vilja undervisa Gazas barn om förintelsen i ett öppet brev till undervara chefen i Gaza krävs att böckerna dras tillbaka eftersom man inte kan acceptera och så kommer det en lögn som är ett påhitt av sionisterna vi kan inte acceptera att det lär sjut till palestinska 13-åringar. Vi hörde det i ett annat uttalande alls man har intervjuat tonåringar i på Gaza och Västbanken om förintelsen och ingen av dem visste någonting om holocaust eller koncentrationsläger eller 6 miljoner dödade judar. De hade aldrig hört någonting sånt. Och nu när FN alltså vill ha in böcker där även det här ingår så kräver Hamas att de här böckerna måste försvinna. Vi kan inte publicera en lögn som är ett påhitt av sionisterna säger man. Men samtidigt så har det på Israels skolministers bord där har man beslutat att skrota ordet Nakba. Det är ju det arabiska ordet för katastrofen alltså när Israel fick sitt land tillbaka. Och det är frågan nu om man ska ta bort de böcker där ordet Nakba finns. För det var ju, menar man minns an, ingen katastrof som det handlade om när det judiska folket fick sitt land tillbaka. Du har också säkert hört eh, oroligheter. Vi har haft mycket av det här nere i, nere i Malmö i Sverige i Rosengård men också upp i Gottsunda utanför Uppsala har det varit väldigt mycket oro väldigt mycket stenkastning och och sabotage av olika saker slag Och kanske det finns en koppling därför att just där uppe, där har man startat studiecirklar i antisionism. Man ska alltså utbilda folk i antisemitism och antisionism. Man frågar den här poeten Muhammed Omar vad han menar med det här. Vad tycker du om att palestinska ungdomar kastar sten i Gaza och i Västbanken? Jag tycker det är väldigt bra eftersom det sker mot en ockupationsmakt. Men samtidigt så fördömer han att våra ungdomar i Gottsunda kastar eh, eh sten mot de svenska polis eh, poliserna. Och i radikala muslimska kretsar dit ju Mohamed Omar räknas. Där säger man att det svenska etablissemanget helt styrs av zionistiska krafter. Det här har ju tidningen Världen idag skrivit om tidigare. Om den här studiecirkeln som ges ut eller hålls av ett, en organisation som heter Uppsala moskéns vänner. Och vid den första föreläsningen i augusti så hade man inkallat Ahmed Rami och han som var dömd för hets mot folkgrupp och han talade över ämnet Israels makt i Sverige. Så nu har man alltså startat antisionistiska studiecirklar. Jag undrar vad som skulle hända om vi startade antimuslimska studiecirklar, om hela muslimvärlden då kanske skulle gå i taket och bränna svenska flaggor och ambassader också. Ja, vi får se hur det går. Det här var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Jag önskar dig shalom och lehitra åt.